А. М. Аркуші Макулатури Звичайно, любий читачу, ти вже міг раніше дещо довідатись, але дай Боже, щоб мені більше не доводилось перескакувати з одного на друге, як досі. Отож, як уже сказано, з батьком княжича Гектора вийшло те саме, що з князем Іренеєм. Він, сам не знаючи як, згубив з кишені своє маленьке князівство. Княжич Гектор, аж ніяк не схильний до тихого, мирного життя, хоч з-під нього й висмикнули князівський трон, усе-таки стояв на ногах і, бажаючи, коли не володарювати, то бодай командувати, пішов у французьку армію. Виявив там неби яку відвагу. Проте одного дня, почувши, як співачка під цитру заспівала: "Ти знаєш край, де цитриновий цвіт?" негайно поїхав у той край де цитриновий цвіт, тобто в Неаполь, і замість французького мундира надяг неополітанський. Там він так швидко став генералом, як може стати ним тільки якийсь княжець. Коли помер Гекторів батько, князь Іриней. Розгорнув грубу книжку, до якої власноручно записував членів усіх князівських родів Європи і занотував смерть свого ясновельможного приятеля і товариша в біді. Зробивши все це, він довго дивився на ім'я княжича Гектора, потім голосно вигукнув «Княжич Гектор» і згорнув фоліант з таким ляском що Гофмаршал, зляку відскочив на три кроки назад. Князь підвівся і почав поволі походжати по кімнаті, нюхаючи іспанську табаку в такій кількості, якої вистачило б, щоб передумати силу вселенну думок. Гофмаршал довго говорив про небіжчика князя, що крім великого багатства мав ласкаве серце і про молодого княжича Гектора, якого в Неаполі, Обожнює і монарх, і народ, і так далі. Здавалося, що князь Іриней пропускав усе це повз вуха, та раптом він зупинився перед гофмаршалом, пронизав його жахливим поглядом Фрідріха Великого, дуже твердо сказав Можливо. І зник у сусідній кімнаті. Господи, мовив гофмаршу. У ясновельможного князя, напевне, виникли дуже важливі думки, може, навіть плани.